Suraya ya wa mwezi mungu na nuhu Mwezi mungu amubariki nuhu na wana wahe hahuanzia na mzai na mwangedze tena na mjadze shivanje Zinyama zonsi za shivanje jumantsi zinyoni zonsi za hawani zinyama zinyamazonsi zirambao shivanje jumantsi na zifiza bahari ni zizo zonsi zitsomurianu na uzo zitoka rimwa na zani. Kakula shintu shenjao, tena shilio na roho shitokasha shahula shani. hali dona mumbani imimea. Dekamusi lazimu mala nyama iliona damu, yani deuhayati waye. Namufulisie, Nahika idamu ya mtu itiwa, yani iroho roho yae itodwa na mtu au si nyama nisotwa hukuma au lawe au si ulawe. Ivo mwezi mungu ngu a hamfano wahe mtu atotao idamu ya umwana damu idamu yahe itchoti wa wajau na mwana damu basi na namdzwanana mwangedze na nanamtsabadzie hawengi shivanje jumantsi Mwezi mungu amwambia tena nuhu na uwana wahe nawami ni simumbani wahandi Wanyu na izilembo zanyu na izumbe pia zilio hayati zilio nawanyu rangu zinyama za matsunga na zinyamanye nisirenga handi wa handiwo nazizoza lawajazi ni vamo jana wanyu na meso shivande jumanti Unude de wa handi nimumbanyo lika fala maji kalitozi matena hatu hayati wa shivanje jumanti abadan kavatyo katena lika fala maji langamiza Shivande shanti Mwezi mungu arongo watse tsiani yandama ya wahandi nti obay baina yangu na wanyu na zimbe zontsi Zilio uhayat ziliyova na wanyu na zimbe ya zonti zitsoja ni sihenti umzi ankamba hari ya maingu itsokade yandama ya wahandi wangu baina yangu na ishivanje shanti na wakati ni twangulidzao ya maingu zuma ishivanje shanti na Naumziyankamba uvenu hawinguni basi waaminitsona ana uwahandi wangu na wanyu waja na izumbe zonti zenza uhayati na yamajika yachogau hatse na kafala maji la urotsa izumbe pii umziyankamba wahika winguni waaminitsouona senani ana uwahandi wa daima wangu baina ya wami mwezi mungu na izumbe zonti zilio ziliona uhayati shivande jumanzi mwezi mungu aregea tsena amwambiana Iyo dai andama ya uwahandini dini uhenti na yangu na izumbe pia zilio shivande zumantsu nuhu na uwana watu baba wa wana watu baba wanuhu wa wa akawala wajhazini wakade semu hama na yafati hama aja amudzakana asibabu ya wana watu baba wa, wa nuhu de shivande shantisajasa na wanadamu. Hazizo nuhu aja arindham hamlimizi na waede de wahanja atabuzabibu suku ano vinyo ata alewe swathi alalawadzi wadzimu moni madi bandamala hama bae wakanani kanani amwonobae wadziwadzi sayo alawa mwenze awambia wananyahe baba waili intongo aiwona wakati huo yafati warenge rengedha waibu na wa egazuao waendea mengo atawamviza baodaraile hahumusitiri. haivu akamumba mengo tawamuona baunayi wakati ivinyo imuleu hanuhu, akia intongo ya umana mtiti wa he hama aifani sayo arongwa kanani umwana wa hama atokade umruma mvungufu wa mvungu wananya arongwa tena atukuzia rabi, Mwenyewe na shemu mjandi kanani akede umruma wa shemu Mwezi Mungu dzee yafati baraka akena makazi ya rehachemu na kanani akede umruma yafati. Banda yalikafala majila vira no maha thalatha mia wa 50 no ainsima hatusumia wa 50 ya yavavo afariki dunia